مقرآن و مخترم عوارد الكوهو الشيخ القرآن محمد طوحي رحمت الله علي دا تفسير القرآن تبسنون نيسو تریاسي كشوهده دا د ملاي دو پتا ياساتي إشاوا دي طوحي ده سنت كيسر اياند شيريز دکان نمبر تئيس عبد الرحمن پلازان از دي محن چوک جانگیرار و صحابي پروپرائیتر انوارشير طوحیده موبایل نمبر 03015710124 رسوم پټماته دانہ چرسم په پلماته زکه دراسه ماتول ډیر ځان دي کله کله ځان وای او غافل ایمن کی دا رسوم مولا پر کې بنو نموز بن کې بالکل انا کہ نبی علیہ السلام کو کم پر کروا پڑھ کم پر کرے کوئی لازمی نه ده اور عمل کی دا لازم ما نور کے لیکن جنگری کے منہ کو نظروں کی چون جمعا کو پایا سے بولا کہ حضرت جمع پاس پڑھ کے کہ تو پائے پکل سے کہ بولا پر کے جمع پاس بھی پڑھ کی مجنے کی ما محدودر مېداوله ريږي به پړکی مونږ شي ما اوله دګي او پیغمبر سر سنت پیغمبر سړي ما یو خبره ولته کوم ما سره مې کېره ما کنه پړتوب ونیږي دا کلللو نه به دا څنګه دلته ما دا موهه ما تا چې پړکې هم خایې یعنی پړتوب ونیږي ما ستدا دوم دې پیغمبر کې د پرتوغو غوښته نه نه ما ټولې پرتوګې نه ساده دې نه چاته راځي د پرتوغو غوښته مزل نه باور نه ما مرته په تفصیل کې پرتو ما سره کېرا ما ځان نوم کمدوا خیری کوي ما څه ځاله پدې نه سنت څه قسم سنت وایي طریقې دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنن آدی یو دی سنن شرعی سنن شرعیو کی اتباع لازمارا سنن شرعی آدی تو وہ ان کے پاگے صواب و عذاب کے ایو دی سنن آدی لکا عادت قوانوی نوشان کئی لکا سن آدت خٹکوے ماشون تا پڑکے ہوئی ای بے پڑکی نگل دی یا کابلیان بغیر پڑکی نگل دی دا انگید حرابو پڑکے چود دیتا ہوئی سنن آدی لا سننی شریعی اتباع لازمه را پا سننی شریعیو کے نفع آجیو کے نبی علی اسلام او دو سمات کرده مثلا لفت وجین و تبا لفت وجین و دو سماته تاقی کیو لفت بانکه نبی علی اسلام یا وقت ملاسته نطبع آوام سم لی دیتاوئی سننی آجیات اتباع پا سننی آجیو کے ندر لازمه تاقو خدا سننی شریعیو لازمه را از راوان شم پڑکیمی پر سر رکس ام بار راو تیرم آزمانی که تانگیوی لارنی میکنی میکنی تانگی تا ختم گلا شد دا جا جبوری ماہ بچی پڑکی نلرکم ماہ تیر تنی پڑکی مہمالی را کڑی ری ماری زسنمکرانی مہمالی توفرات مالی را کڑی ری دخلائی کور کے را کڑی ری از در اوجن زدا سره کړی د کوڅه مې اوسېلې مې پرکه ورته کوماینن بنور کې نبي عليه السلام دې تاوي رسم رسم څه کوي سواپې کې او په ځان لازم غړي نکاسات دې وي لازم نه ده نو چې لازم وي کې مغريزه سره وي خلک کوم بجره لري د شرمې کوم په ترس دې رسم څه ځان شرمږي د رسم او د دې د داف پر دې دې د جزا لري کولو کې سواز باندې هرو سماوي توي چې داګه اترک شرمږي دغه الک سنټه اډوره اونې کې نورمنده دا اډوره کوي چې و بایدي او پشته ده نه دارنګي رستم شایس مې شهید رحمت الله دې لپاره ایزاب الحق صحیح کې چې عالمنا پکاله لري چې رسم نومرت کې پوزور دا په پټ کې یا به پټ کې بموذ مکه ادا بدا صدیق دا یو رسوم یو سړی تا و دي دوی نو دا دا سره ثاني شوړي هغه خلکو ار جن وړي د دې خدای اوکا الله دا رسوم ماته دی ده راکي يهود بېمانه څه یې نکري چې کله زه زینب اوکا نورو دې ربي السلام علیکم ورحم الله زینب پنڅو چرګو حضرت علي پانډاو کثمین شي نو زه په پوش چې دا خوراو په خاطر نو زه ځکه ترا پاتم اگر عمل نه ووځي توفيدي دا روګه دا پټو چې دا زوکم نو کله چا غو پېګ لوا اترو ورکلوا نو هو کې منته نو اې چې کله به نو چې خداو کړه په مینشن ڈا روایتِ حضرِ اگر که باز تپاسیرو تپلین جا تپاسیر زیر تپل ہوئی باز مفصرینو لکار کری مرا دایچے چاری کری رہن دا تو کفر کری مرا جی متبن ناشو نداغو تل سر نکاح ناجائز شو قرآن دا برد کئی در اکول دا حکمت دی یو حکمت داو چی دا رسم برد شی قرآن ناپذ ذکر پر رسم کے جن تنگی سر رسم ناپذی جن تنگی نقرائد دا ذکر رکو چی جن تنگی دا یو گین دی جنی رد کئی چه دیکی بوین دی شرک راتا سبابا خلکوه ولی رتی اغمبر فردی زیر نو نو که خواه زیرنی شنو سبتکار ده نو دیکی بوین دی شرکو نو اللہ دا دعا رد کی چه بوین دی شرکم رد شی آو جون تن شرد چه لا رسم رد کی چه پاگی جن ختم اس مانا کن یاد که شیویتا آغا سیتا چه نیمت که اولا پاگو بنده دی اسلام دو جود آنیمت که اولا پاگو بنده دی تا چه تازات کرو سلیور تاوی و ساتا زانزخ بی بی آغا بی ترور رول دی اومیمی یاد سکیوه یا اومیموه تالماز ترور رول دی اومیمی در کئی را ویس آتا چلاک مور کو روز اتا دل زګبيبي او هيغه دانا نه اته ماشاله خرابو طلاق نور کو او پټول ته پرلکه هغه چې الله سرګندۍ هغه څه یو دا دا پټول څنګه نه ده طلاق اور کې خایماته وي کیتهونکو نو کو دل کوم نو خپل بپ ما دانتان کوي معنا دانه چې تا پرلکه دې نه پټول هغه غلطه معنا کوي نو پشي او هغه دې حضورات پښې یا پرلیکی پټول اکه الله سرګنونو کې غوډه غوډه چې خدا په نړۍ سرګن کې او غو بتا له باندې قادر کی چې دا ارو سمات شي هر دې ده د ملامت انا وتا ش الناس اناتو کا يردې ده کल्पना ځکه نو دې ملامت او غو دې ځي او کرا يردې چې څوک نو جا وايي نخالکو گوناتو خلتے ہو مائنڈا آج دوڑای ورنکی نزیعی وائی پتش خانک کینو دعو رنجے چی شمعونکی نخالک کوئی یارکو وائی رو بے محقام دست پورشنو بی رتیانو مثالنو می وائی رو بے محقام دست پورشنو ایرد دید خلکو دمنامتیانا اللہ لا درنانا میرے گا بچی پورا کوزد داغی نفل آجد یعنی نکاہ کرو اگر پورا شوا اگزار رہنے کے دا نطلاف پرکزد امونگا پنکا درکلا دا زینب تالرا چنی شی پا موینان رو باندی تن شاہ پنکا دا بیبیان رو زیانو کے دائی دا تالا پنکا دکا درکلا چی آئندہ دا پاردار سمپاتی او صوری تزیر ہوا ایتا اگر خدا بیا پتا رامالا او نشی تنگسیہ حراجن تنگسیہ فیل راجن پنکاز بی بیانو دایا نشی کلا چپورکی دیدہ این آجات طلاقور کی وطاون تا اطلاع طلاقور کی نکلائی نشتے او دیا امردار اللہ اکی دنکے نشتے پیغمبروانی تنگسیہ پاہشی بننی چی مکورکی اللہ پیغمبر زکه یو کانو واسکې وردارنګ ته ته په ځان سره ولازم کې طریقته الله دا باغل کوی چرشو په خور او په پخای چې کوم چې شي دي نو الله مقرره کوي ته دي څا چې د خدا حکم په جړ چلو کې مناवते کنه او د حکم د الله انددل دا وشه آت سان چرسې دا الله یې د دانانا ان یې دې غیذ چا نه وځبې دلانه یو لا قان او درس پابنوی او تاپی په لای زاب ناک ندی محمد لار دې او تنځ سرو زګه ځامې خلو پاتشي حسن او حسین خداوته سبمن دلور ځمنی ان دې محمد یو تنګه چرو چا توای دا محمد علی اسلام دې لیکن نو صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم مرشدہ بنجی انبیاء په دو کتب پیغمبر بیا خاتم سمشه او خاتم قرصه خاتم مرشد جن بیا په دو بن جن او دل لا پارچی پوہ ایمان والوں یا تی اللہ پی ازو ډیرو اپا کو نی دل لا سرماځګ اللہ راستے چې رحمتول پتاسو دعا وايي پرشتي تا دعا صلات نسبت الله ترحمت افرشتو ته دعا چې اوس کی تا دعا چې ترونه ورنتا تعال غار سمار ديارو تاع الفاظ او دې الله کوينه ميرهبان رحيم يو رحمان يو نه رحيم کې مانو د خصوصيت تا پرګجين مومن کل چ الله تر مقام شي مداله تر بچ پي بچي بچي سلام بچ پکیو آیا اتی حقید اللہ دیل راجل اکمن اے پیغم برا رواس اہولی کمتار را گواہ ازیر اوالکم کے اے روالکم کے اب بلنکی اللہ تاپ حکم دا اللہ تب بلنکی سمدعی میں اڈیوہ رخا رکم کی دیوین نور دیوی لگی ازیر اوالکم امین امتار چیزیل راجل امون منا کافران و دبون ظلم کرنکو کافرانو منافقان رسومات ماصول بدګنی نوتر د امامانا خپل ایدارې بدره دي وداع اعزون دای وکا تا بدره دي کای چې کلر رسم یا سری ما خامس پور کو یا سری دا وسې خبر کو او جرا سم نظام په الله اوس پاره اچاتې لازم را ایمانووالو کل چې پرې کا غوې مومنانې خلې اټه طلاق ور کوي او خاصنا سرهونه نيشته تاسو نه پاجي خود باندې ايدت چې 14 باه ايدت خلا پرې کا د دې لکتلې نه طلاق کوي او هغه غرض بل سره نکاحولي شي نو متور کوي جوه جامه په دې دی لوه اول مانا کوم څه نروس و بحق بل ماناكم اے نبی اروازی تعالی را بیانی آغا بیانی چوار کیا گئی تمرنا آغا چا مالی دی خلاس و نستاسو یا نک وینده دا غیوندنا چا خجمتو کیا اللہ پتا اروازی تعالی را تروخنان ترواننو تروانو اروازی تعالی را نونا دا ما گانو نونا دا گانو چرا تکر ایتا زرا اور واجب تعالی او صد المؤمنان کزان د تبخی اراده کوي په امر چې نه کا خالیتی تعالی را د ځنی خدې نه د مؤمنانو نه په یو نه چې مقرر دي موږ په د مؤمنانو باندې په کور د بيبيانو کې مؤمنانو د کم تعداد مو مقرر کړی دا لري متفق او تعالی د دې تعداد یې از دي آ چې مالکی خلاصون لیکیل اما سبقا لرا تاالا دا تول قسمنا روا دی دا گانی خده چنیشی تاسبان لی تنگسیا یا مومنان رم روا کری دی سلور خده چه تنگسیا پی نیم اده اللہ اگر بخونجا میرا بان تول جی رسو کولی چه تا پیامبرا آسو چی تاکو گئی جی خدونا کولی چه اځه ورکولې چې ځانته کاه راځي تاسو په غوي په دې خدو کې ته څوک بازي ته تلا کولې شي ابازې پیغلې شي اخذا چې ګوزي کې ته راځنه چې تا څنګه څنګه د ورچره دي ومنه ترې تا اخذا چې ته کوشش کوي چې ځانته نظر وکم نيشته ګنا پتاه چې وخت دا دا وای چې زه به تاسو ته نه لیدیکم او کتتش زمان پا نکای کې اینو یا مطالع دام احتیار دے دا قیبا رای تیخیقی بسرگی دے دی انبغا با کیگی سلاف مور کو کتے زاندخا تر شا او عزر تکینو نو احتیار دے او خوشا لبای دی فا عجبا نیچی ورکت ہوتا الله جروہ اللہ پوئی گیا جنو اوستاز کی دی اللہ ایفو حکمت والا نیدی روات اللہ رخدی پاس اس آیات شد دا اے ہاتھ چرا رہے ندی رو آت اللہ رکھتے بدل کی فہی چرا بلہ بی بی دا خذ پتا سرائی دا سنی چی کوری دی کے اوور کے بلو چی اگر چی پسند لگی تا دا خیست دی ہاں وین دی اغسطے چی ادی اللہ پارشی باندنگا بان مفسرینو مخی آیات منصوب کرے ادلہ اہلو لطن ساکھ مانا ادا کریلا چه دین اپس خزی روانی دی منگو اجدا مانا ندر سران قس پلع زب سیمانا کون سرنا یا ایو النبی اے پیغمبر انا احلالنالک از ظلک اللہ تی روا کردی منتالا بی بیانی آر بی بیانی چورکی محرونہ ممہورا اے پیغمبر اتالا ممہورا جائز دا کم اتدر دے چه تمہر ورکے نداغی سر نکاتالا جائز دے چماروار که آر سوری قدار سکرد شروع پسلی و چماروار که نمم محور جائز دا ممموری کی تعدادی سے آر سوری یو اروازی تعالی چماری شیخ الاس تا ناغنان کی غنیمت کی اللہ پتا پانده روازی تعالی وینزے سو روینزے چماری شیخ نغم در روازی دعا اروازی تعالی لونه د تر لونه د تر لونه د ماما لونه د ماشي په پښاست دي چې ته دې کړي تا سره دین ته څو مهاجرا رواجی طالب مهاجرا ومرتمه ايو قد مؤمنان مؤمنه قزانږي پیغمبر تا جماړ نوار کیرادای کوي پیغمبر چې سره یې کاي کوي خالده تعالی دا اسناف سرور تعالی یواذ سنور سنف بیان کر دا سنور سنفا سنور قسم خذه تعال روا دی وجه هر قسم کی سبیو قسمی تا ته است یو قسم مملوکا جما اور کے کلشک کشر قسم مملوکا گا لشک کشری ذین قسم مهاجرا تا سلورم تسم موحوبا تالا دا سلور تسم روادی اپنی سلور تسمو کی حضور خدشی کہتا تالا روادی پادی سشوہ مشرق پادشوہ او غیر مہاجرہ مشرق سرانشی کوڑے غیر مہاجر سرانشی کوڑے دا پادشوہ چکم اصدی حجرت نہیں کرے نوغیس او چې کوم حدا وشي کوي نو به سر نشي د دین علاوه څه کول شي دا د پارچستا خپلولي قائم شي اسلام خوشي خالصتان خالص دي د شنو قسمه به تعداد قسمونه سرور دي تعداد نه دی اور سره تعداد چی اپو جنم غا دموګر کر دې من په مننه نو کې په بارو دې بیان زې کې منگا مومنان صرف سلور خضب روا کردی تالا دا سلور قسم روا کرد پا هر قسم جسدی و کشل خضی یا مالک بی اخلاق دن دی لکیلا چنشی پتابان دی تنگسیہ منگ تالا روا دا سلور قسمه چتابان دی تنگسیہ نی پیش آت دیم چستاق پلوائی پارا فرقہ کراشی دا د ستیهاره ته ګراخي چې تا ته د دین څه عادت وساني نو کولی چې دو جننه په اسلام کونډ کری کلی شاوات شاله نو په کری وي چې پار قبیله چې دما خلوري جزاې ته دین شې اده الله وګونګې مې ربان اا دا ضرورت یې څه مې بیان کړ نو څه کولې چې اا صدا ودې سرور کوښش ملي چې یو کله تلاقه نه تلاقه وکړي اذان ته ساتل شي او ځو چې صاف وګي ته وی ځان ته او کوم څوک هغې ته صاف وکړي ومانه ته تا دین ته سم هغه خدا کوشش وکې چې زړه دینه ځان ګیږه دې سره به زمانو کوم نه اوځای کېږي نیشته گونپتا سمانا جاګه تا وای چې نه کا کې میو غوړه تعالی حضرت کوم له څه ودا چوا ودایو ناګهی مرا کو جستا دا تا نه کا کې ندامه اعظمه فضل او ما خلق وارای شي له ورته معنا دا ری دا لا مې آسو چې کوشش کېته دا چې چې جنګل بل کې نیشته گونپتا ذالکا سلاح عذر لیتی حق دو اپنی کار جدی او ساتران داری را تاری برای اخیجی بسر جدی دیدی نمقا بکیجی دی. ارزا جدی پاہ جبانی چورک تاٹو لطا نور تا دی حق دو قدی تو برکو دیل دی ورنکتو اللہ پوئی گی آج درونگو ساتگی دی اجا والا بردبار نزی روا تعالی را قدی پسیجی صلو قسملو من بعد حاضل چرکت الاربار من بعد عادل رسنات الربا دا صلور صنف مبیان کرو دیکھ اس طال جائز دی او دو صلور صنف علاواء پات سوکسو مشرکا اغیر محاجرہ مانه دا دا صلور صنف طال رواجی نزی رواع طال رواجی پر دو بدل کی پدی اس طنفنو دو بیانونا بلسند توای دایو سنف بناکم و مشرک باوکم دانی گروه دایو سنف لکم و غیر معاجر باوکم ندانی گروه دا غسلور سنف رواجی دا سلور سنفو که سنف نشه بزلوی جه اغا مطلوب سنفو آخده اغا جا قسمه جه مشرکه را و غیر معاجره را پایکی نشه بسته امانه داشو اوز آیات نسخنم بچه مانه مسافه شو اگر تجھے بل سنف کی تاتا خستا کائشی ہاں چھے پو مل کدر آشی میند شی او دے اللہ پارشی نگاہ بان نم تم محدود ہے توم در آزاد میں تالما دا سلور سنف روا کر او دے سلور سنف کی تکوری شی او تا دا سلور سنف کی سنف نفی نشی پر خدا کی آغا مطروق سین چه موسي کرے هغه مر مزرابه کېږي دا تل نه دی روا ایم مومنانو مدنه کې کې پورن لکرم بارتا موږ چې ځل توه استاد د پاره د روډي ا شې نکته کوم کې زلو غو تا چې کوړ تا روډه لړې ا ته پوس کې سیدا ته کوم ځای را نه چانګر کوم ځای مطلب دا یو کار لږه ترې تشغا کار او څو زړه معنا لیکن چې بللی شي د دننه کې نشي روډه موکولانو څخه لې او فاطمه یې چې خبرو چې مې له سکه نه سنت دې ټولم داړې ډوډا یو کا دوه کيلو نو کلا چې روډه دنه شي کلا چې روډه موکولانو څخه لې او فاطمه یې خبرو دا لکه د تل تکلیف راځي په مبارت نه هيا کیتا نه الله یې نه کوي د خپل حق عقل اچوایږي د بیانونو سامانه نوباري آخر أفردينا نن نباس ببيانة سننسي محمد كريس داران كيزم فادي رونو تاغد الله ودائي رونو الله أنا دي الله نري تعفر الله سي تكرير حرثي في أمبر ته سنبيه الإسلام ته حضرت ته تكرير رسوية دار تاسل نري رواء أنا دي رواء تبريكاة لأي ببيانة پس دینا چا رئی وی حیات النبی آخوا نصر سیڑی سری بل قرآن دور تا مین دی رئی نمور سر نکاسنگ جائز دی قرآن ناروہ کڑے دی نکار دارن پریدہ اللہ دلوئی کہ ظاہروی اوشی اپوٹوی انو اللہ پرشی دی پوہا انیشت گناہ پریفتو باندے پراتلو دم پلاران دے کہ بیانو سر پلاران دا جیز میں خیر دے انشتے گونا پراچو ذرن لیکے انشتے گونا پراچو ذرن لیکے انشتے گونا پراچو ذرن لیکے انشتے گونا پراچو ذرن لیکے انا خدے انا غلامان او اے خد او ریگیتا نانا الله پر شبن یقینا الله فرشتي رحمتون دی کی تو سما الله پر رحمت دی فرشتي اور دعا کیں میں شابا چهوه ای با پیغمبر اعصالوا علیه رحمتی نفرولی دعا اولو که وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَذَرْدَن که دَئِدَاقَ حُضْضُ بتا جَدَن که غُضَلُ لَيْتِ نِتِجِ اَصْرَاتُ وَسَلَام جو که دی شکل پیغمبر اضرود دوان دا کولکار دا قولی دا خاندار اولاد توکا ہوئی شیر صریح خبره نمانی اتاورتا ایدستا تابدارو څنګه به دا خبر الهمنی شي که د هغه ولنه جوړې او ایزو درو ځان نو تر دې د مؤمنانو تا یقین نه ساتي چې تکي پرخي الله تعالی الله د تکلیف نافرمانی د کوي لکه حدیث کرم بی بی اسلام فرمایي قیامت کې بالا ایزل چې او د بیمار شوم او ګیشوم تګیشوم تمام نور رسید نو الله وايي الله ته پاتې نو الله وایي دمانه پنده وګو فرطاقل او ارکره ندای زرک اتیمان درازاره تاقل تبا دیره دو دای او خلاف دیره پران بار در سنت خلاف در سنت خلاف سره لحنو ملا فی الدنیا و الاخره و او او خدای لاناتویره اتی ارکر دیره رابی اپرونکه اڅ سنتي ته کي راته مون نه نه او مون نه نه قضتا بغیر داغي جرم کي یې کړی لري جرم نه نه کي کړی د بری سباي څو ذکر کوي حضرت عثمان قول داغه تحقيق کو انما افت الذنوب بينهم من مالي لا من مالي بيت المسلمين ما خپلوانو خپل مار ورکو د پې سلطان مان نه دیو کوي موددي سبننانه کې سوچي کې صوچی ذکر کوي هغه بیت المال باندې شغل هغه دیر دی اعلان راوي کنه او دیر درو در ژوندے کنه شهاب کمزوري قزابين وای چې سليمان حضرت عثمان مال بیت المال او قزابين دي او یاوه پیږي قزاب ايها اهل وجود ترایي یاغه مشهور شیه دي کیا غوی حضرت ایلیف پا دیواری از که دا گرگر چکی دا دا حضرت ایلیف کرو را دا دیا های دا اکی نو تا دا اغو ذکر که دار اگر اپو مخنف کل ذکر که دا شیعه و کتابونی که هوای کتاب کروی دی مدودی مغد ذکر که آگسان چه تکریف رسو اموینا خودتا بغیر در آج رای کنیدی ناپورتای کبوتا آن اجرم زاگی سرگن ای نبی وائی بیانتا اوائی حرورتا اخدر مومنانتا چه غزای پزان بانی چیدونا نیزدی کی پزان چیل دا دیر قلی برای دی. چه نمشی پیجانده ان پماند اللہ چیل پزان واجو نو گوری پیجینیا نا تکریف بانی چیور کولی دیتا خرق بورتن گوری او د الله په غونځ مهربان په قوم چېږي دونه یې نشي منافقان دبا د عملاینا سان چېرو کې مرزه ده د شرک او بدعت اګر ځریان پوهیږي چې رجف شټوته وي درو رو خبري وې مدینه کې ناس یې درو وې مرجفون افکانیان نو علیکم تر په دې اجازه بدل کوم چې وژن ری نو بها په اتنی ديتاو ما جنہ کې موږ درل دانت یان دي کوم د دې چې موږ دې نو حکم ورکون پکړی کېنی نشي او یوه جنې پوزره کدی بيزتي د مومنانو کوي نو خوه به حکم ورته جوړیږي طریقه دا نه په خپل څه تشو په خو په قانونو چې دا کار نکړو نو ما په مومنانو کې لوقوینم او باندې په ترخه دا الله بدلوي تپوز که ایتانا لقیمت ما که ایتونی که پیغمبر عزت بیان شو شداغ ایتباو که نو اوز خلو کو یرع علم الغیبون دی جواب وارع علم لقیمت اللہ سکره اسی جی پوز تعلگار شاید چه قیمتی نیت دی تلیف پتا اللہ پرنانکی دی کافران چوئی پیغمبر علم الغیب دی عزت اپترہ حتیار کری دی راجعا نمسو دا ان کے ہمیشہ بھئی پریگی نومی معاون اندا دی کلا چه اویبا مو کنا پور که توقل لگو ارور بشی موس پریشان بین کنا پور که اوائبا لی حائی چه منگی منگی دا اللہ دا پرغمبر اوائبا اللہ منگ منگی دیو دا مشرانو سادتانا نمتبرو وکبرنا لوی منگ دا خلو مشران ومتبروري ديو وختای کرم د قران د سایلاره ربا ورکی دیتہ د چنداوا اپنا ناتې له پراناتلوه ایمانوړو مکه گئی پشانان آغال کو چې تقیر رسول موسی علی السلام ته تقیر رسول اچاوه تقیر کو چې چا زنا او کو زبر جرم ورکوم نو قارون څه د کیاره کړی و چې تبوی کې ما سره دی کړی موسی امر کو مدحار رو درانه زی چنده غواری خیرات غواری دینه بخلاص کن او ته تایر تعلیم بخانه که دس رو در کم موسیٰ علی اسلام چې تقییر رو کن نو خدا پاس دیوه موسیٰ کتاکڑی قارون پاس دیوه کتاکڑی موسیٰ ویعاو وی پتا بانی بیگ جوائی دا پیسوک دیوه خدا پاس ده وی دا بچه استان ری علی اسلام ویتای صدیوه آره راځي چې په اونۍ سره دي رښتیا وایي نو هغه ورته دا ورته ټولوم دی ام بیا هغې غره چی چې بدنامه وبد غني موسا دعا وکړه چې الله دا ظالمو ته تباکې هغه ځای کې د مصیح په مېده شې دونه بدنامي له ګوي تاسو په امر بدنامي له ګوي زینب واغ دا چې دې او پنجداللہ عیدت من وزیر مخورد ایمانوالا ایرگیداللہ نا اوائیوینا پورا پولو خولن غیباً ہو جائے گی درست بکی خواستات و عمرنا کتاس و عمرنا کتاس و عمرنا کوئی عربا عمل للا درست سیم ابا خنم من زنوبکم نا دے زنوبکم کتاس و عمرنا خواینو اللہ کنونو ماف کئی وچپوار نیو ماف کئی آس او منی دا اللہ دب پرمبر نو کامیاب چو کامیاب بیت ہوئی ایبن آراب ندا مانتا من پیش کرو مانت با اسمان ازمکی ابرو رو بانے نو انکاری اکر چو منگ اداو منو اویا رید دینا دا خوایا کرار دے صورت طول پا دےو چو دا خوایا حلطم امانی نو قلاصہ دار آواتا اسمان ازمکی نو مانی ری نو آئی خوک او انسان امانا نو آقا فہم ال انسان او ما نو کوم انسان نه دې زالمنه پوہ مته در سره وته دغه هو ته ممانه نا پرم انا تا وکړه په صورت پدې چې دغه هو ته ممانه او زمکه غرورونو ممانه او انسانو ممانه نه دا دې جائز حکم ده من پیش په په لوکم اسمان او زمې کتاب او حمل وهي سیانت تا حمل معنا صنعت ځکه خدای حامله شو ان فیران تا ځکه یو قرار خراب هيكه مزاریکم معنا کړي حمل په معنا راځنه اوس معنا یې دار من پیش په لوکم اسمان ازم کتاب روتا نو انکارو کا غیب چی خیانتو کې او کم که اویلید اللہ خیانت اسمان تامی برا ایتنا برا دانس اسمان تامی تب اکتا ایتنا اکتا ایتنا غر تامی تب اولار ایتنا اولار وحمل آل انسان سورت سجده کرا دی سم سوائل السما وحید خان فقال اللہ اول اردی تیہ تاؤنو تاؤن قالت آتینا تاؤئین ما اسمانه زمګی ته وی زمو حکمونه یې قالتا اتانا طاین یو څه میا اذوی انت ابي دای هغه لکه ا سورته دنه مخیرت موجود کړي نو مخیر دې تعویذایو وایو چې موږ نن یو تازه قران کراوه پیش پېښ کړو حکم اسمانونو متاورونه تا نن کاړهږي چې خیانتو وکې پر امانت کې حکم الله کې او دې دل کې امانت نه او انسان ا خیانت د حکم کې یتین انسان دې ظالم نه مراد انسان نه منافق کافر سزا ورته الله منافق قانون نه نه غوړتار امو شکی نه مو شکا او تا امه ربانی تعالی په مینا نه نه په مینا توګه اځه الله به هم د مې ربان صورت کې تهذيب سے تذيب وو دغه خطابات نبی السلام تعذ وسلم تا امه اس کې رتن سماعت باچلو کفوز کو نو کو پاتې ما کو وای ها ها اوصحاب صحیح مګر الحمدلله الذي له ما في که خالد دارشی اللہ دے الحمد خلاصوہ اپا رک بقرک سرور مزامین توحید رسالت جہاد و انخاب اپا غیب پورت افسروا عمران امران که دفت شبهوا چه ایسای جو خواه دے دا غید رید و آبونو اپ بیات پلیتای و گنه دے از جماعت تنظیم اگلے اصول بیا نیسای که امور دا معاشا رے چستا سجن بسن کیی خدا دې له تاته صحاکام په منځ در شپږ او اته احکام په مندر در 아이و ریتکي دا دریو شه په تو چي دا کې رديشن فيه تزارو مایدای کې بیان نهل حرمت اصلو مسلې اپاغه باندې تفسیر خدای کی کوم شي حلال كله حلال وګړي تر کومو کې مندر باندې انسان راشي تاري ما غلط نظر دا الله درست او نظر لېږه باد غلط داواله سا دو میں احساس سورت انعام نا تر سورت کاف انعام کے رد شرک مطلقا اول اتقادی وپاقی گنڈ اترازنا اور گنڈ جوابونا یو جو صلطر صحیح تنکی اور دو میں ایسی کے رد شرک فیلی نموشی گانو گنڈ تسمونا در شرک سورت عراف کے دری مسئلے رحمتنگو رد شرک ہوا اور تو رشتین دا دې ورای په پښتو واټه د امبیاء رسولان تومنو تومو کوی زالې تومو کوی ځای کوی نصاب پاره مغزل بیان کړ د دې مسلې چې کله توحید مکمل شو نو د انفال کې قاعده د جګې او برات اعلان د جګې اصلو تزوم مقررات مسکین دا رایه چې منا علی کتاب دغه پلیته امنا جن دغه صفات او مومنا نو تخصونه سورتیه سه پاره تفریح کړ د مشرکان وغم شورش و با چه مون کوئی دیو پارا مدد کهو چه مون جواب دداسی وجود دنیا کی مشتر اواصلو مقاصد بیا بید کر کور سورت دا ایسیو اول کے بیان دا مقاصدو دین کے دری واقعات در تطویر دا قومنو و دا قومی موسا ادرین دا ترغیم سورت دو مسارے وی اصد عبادت زماؤو کئی عالم پارس دین ادو اور پسید تا پروس پیغمبري حضرت اتسالي اپاغه بنشپو واقعات مفصل ذکرته سورتی یوسف د چنګیرو ستا حال پرشان یوسف ده لکه سم کی روو شړل و تابم قوم شئی سوینچه دړي علی کوی کی تیري کړې تبم غار یې اوسه کې پلار یې پیره ته تبم فتې اوسوینچه پرګیمن کې بادشاہ شو او تبم بادشاہ شو سوینچه هغه وروړه له کوی دپېڅو اذادر پار خدا خالد درج دي نو کو درج دي حافظ درج دي نو طول زمانم قات لفظ الله الله لو دعوت اپ یو لار امدک بیا رازق دار سے مالک دار سے دي نو لو دعوت حق نو بیا هر شي هر مذهب لو ابراہیم کے ترغیب سے تبلیغ سلور زلال اضی علم اول تمہید اول علم نبات جگرد مشکانم علم دیا درم نبات کون کے جگرد درم نبات درم نبات آگئی مسلح سلور نبات عز اللہ حجر کے نمونی دا عذاب بھی پیندر شیطان یہو داری جے سمود عاد قوملوت امتصمین نال کے دعوی تو ہی آزاب را رہے آو دلائی ری متعنی ہوئی تی حالت بار جی دیم انبیاء میں پذیر آئی گلی دی عمر میں پذیر کرے دی نعمتو نت کر دا ما دا برا ناوکہ تالا نوری باللہ مدد کوئی عورت دی شرک چیدی بن اسرائیل کے حسنور امور کہ مرتقی بھی مصحب کا عذاب گردی شرک مستمر راو ہے سیانہ او بیم بیزتی دا آیات اللہ آتیانا سمودن ناقا از ریم اخراج حق پرستو ذل لاهل بصون خلاف کہ الله خریدا او سنور مستیدا دا دې می صحاک نشو درما ایسا ز سورته کاف نه تر دیوا کاف کې اول زما مساله بیان کرا لہو غاب السمو اوات ولاد زین پال ز پووا اصحاب کتاب په جون نو هغه سېږي تکا با غواړه واسټ دې له د کبالان وردا او باندې شپتا سورته مريم کې نبي دي چې څو سرو زګيامو تاج یايامو تاج ایشانو تاج ابراهيم مو تاج ادریس مو تاج اسماعيل مو تاج ا د دوی شي کې فرشتي ما نن ترذرو الا به امرې رب دې مونږه ته کرن نشيږي کرے و متصرفین نہیں دیو تلاشی ہے حضرت محمد علیہ السلام اطلاع اور تشریح و تبریح انبیاء کے طور پر انبیاء اطلاع اور حاصل لگے نفس کی دعا کان یتونا نارابم ورا با سورۃ ہاج کے نبی جی کے پھیری ولیت کی ہوئی اپاغہ جللا اون سرا مومنوں کی اعلی صفات سے صرف ورځي چې دا حکم کوي دا یې رسول قوانين رحمته وي اومځې یو او بچارنه د مؤمن سره مناسب هرې مدارکاله ني اچای چې یو بدنام کونوئ ویلو دی ویلو یې پکانو بې ایمان اچای اور سارا کتاب ایمان بلا خات ہائے سرور کو او ند زرا ظل ظلو اظلم تم عبادی ظلو اظلمیاں نے ذکر اظلمو صبیلا اظلمو صبیلا اظلمو صبیلا دالظبیلا بھی ذکر کو گمراہ کی گمراہ گمراہ انت گمراہ گمراہ بھی گمراہ تا سودا اصول عمرہ شوہرہ انامل کې دوه مسائل یو اړوند ځای موسی عليه السلام په قلم خبر نشه حضرت سليمان د مملکت کې دلس خبر نشه ا دې مسائل سلامات یې درکو لوث بچ بچو شامل مي بچو د زده دوار او شنو خلاص اول و سلامو على عباد الذين اصطفى بنو ذرو من في سموات ولا الغيب لله ا دې ځای درسلو اے تینا تسلیف پیغمبر تا اہم موسیقی کمزورشو قوم کمزورشو ما غو چکر او آجیل مستقیرین میتباہ کھو او آخر کے زجر منترین دو مقاصر اے باوتا صورت انکبوت کې اطلاع علی المومنین و حلات الجاہدین فتاب اطلاع اگر بدے ہوئی صحیح علی کے نا دار بدے ہوئی مبینہو فلاتتے ہو ما پنگیر بھوئی ادار اطلاع وقت ننمزا وکالمیو ترکلو کیفیت ابراہیم وردغوز ورشیو جن وقال انی معاجر را عربی اپا غیم السلام روم کے دلال اقلیات دعوی دت ہوئی لقمان کے دلال اقلی نقلی وحی الیفلام من سید سیدہ خلاصا ما لکم من دونی نی ولی ولا شفیع ایدر دلال امر. اصورتِ عذاب کی تحضیل کی تبلیغ دو رس اوامر پیغمبر تا دول سلمت تا اصیف ایمان و آئرسور وقتی دیجئے پر ایمان داخل دور آسان کتاب دے سپا دیجئے والا اصیف تپکِ ملیخ و نوب دیکھ رہے ہیں ملیخ اگدیا چیزر بینا چیزار تامز دائک افلک میلہ دو روئی کی دلدہ کی سوار ان نو ټول صورت نه جوړ شي نو روږي نه نه صورت نه جوړ شي زه زه کوم دا کتاب ده ائ داو علیه السلام دا است جینشه زه کوم غوي زغور دي چې په اړنګو موږ یې لقد یسن القران علاوه има قران آسان کړو دا حضور آسان دي چې کات ته جنته ویږي شنو او بشر دې چې تعالو نه مه نه فرکري کنه دا دې هیڅ ختم نشي دې دنه سلو نه انشاء سلو نه نشي چې دوه یو مساله د مسکینو د شهر اغدین سانجراتی نو که څنګه دا چې دای خلاصون کوي صورتي لرنس نو یو ځای ما سانځایدار چې نه دې ما دا ولا یو څه دته ذمہ دار فده علاقه کې دی دباد دې دی दुसرږي دی داولاد دې دی اړ علاقه کې ذمہ دار دی ما فقاری دی لباسای کې وما من بذت الا ولا علات توبه ما په پاکستانو کې دا ځکه لولې کې راغلي مددگار نو چې راغې عبادتونه کوي بل وجه ته بلادات کله عام معمولات ومنل ما ټول منځي شرک نه ډکولي او زموږ نظر خراب شو د تیری نه چې کوم موده شته اذات شه تیره خنوح پدې تیرې نو ګوراوو چیران نه کارو نه مليو او خانا دې او دا تیارا مضبوطا کرووا انگریز لانا کی ترا خلقی تیاری تیاری رنائی اونی ایمان والا نیشی کدری مومیان شو نقوائی با پر ایرحم کی احمل کبول اور چی نو انگریز دا تیارا اطراکا کرووا بیت اللہ مکرد زناس و ماسوچ کو چکوائی دا کن مسیبتو نید انو زباسک امولانا شنزی ما تیاری چر پختانو تا مدتا نفری بی جانده مای زار سچ دی اوس ما لنګ او لنګ شمرن په درځې د سبحان د مولا قون په دې عمل کې د قران کو دی د پیر ټول واحد او د خان ټول لازمه هدا انگریز خلاف بغاوت دا سلور دلیوی د دې خلاف مولا پیر خان او انگریز دا ټول خلاف او دار کې عقل حجته قران پر عمل کې ماجوره شو وخ او د شرد مسائل څرشی یا به دوی څاړي چې ليلاس الله تشنو ورږي زه یې کې کی شو ليلاس تشنو ورږي اچھا به چې نه ذمہ دار دي پدې صورت کې او دار ته چې ما نه ذمہ دار متور دي اره به کې د اخلاص شفاعت قهيوته مو وای یان فوائد یې اختیار ور کړی او سوکے دی دلاشی نوع کاری تھی پا دے حیثہ کے دے شفاعت قاہی جاکتے او پا دے حیثہ کے دے قیمت اس باعت تے پر صورت قاف پورے دا مسئلہ ذکر کئی او پا دے رنبائی مسئلہ باندے دا سو سورتی میں بیانی سبا یو فاتر دعا یاسین دری صحفات صلو زمرتن دو مومن شپک حامی مسجدہ و شورا تا جاسیہ لس آقافی اولس دا دے اولسا میں دعانی دا اولس سورتون لی اپا دے مسئلے ذکر کئی چی ماں امیدی دیمہ دار مکرور کنی درو غلو ائی او بیا دا غین اپس قاب زاریات تور پر دیدریو کئی دا دے بیان کئی چی قیمت کی نجم قلاصرہ و علی او قمر رحمان واقع کې دا دے بیان کئی چی شیر مخلوقات تیزا چون بی حدید نا تر صورت ملک لست صورتو نا دی پاگئے کے مال خلچ کئی جہاد ہو کئی نوغمسل د دلیر بیان کئی بی حدید صورت ملک تر صورت مضامل شپک صورتو نه دی نفر دشن کے فیدی کئی ایس بات تا قیمت مضامل کے ترخیب قرآن تا مضاثر تبلیر او دا قیمت نا صورت اضحاق و ردول صورتو نا دی او غب ترقید ایس بات تا قیمت او دو ذوحان اتراکر دوی صورتو نبیشن. او تیور مضبون را اخلی اعطا سید دارتو قرآن مطلوب. اخلاس شورت. دی صورت که چونکه باب نو شور صلو رم او دارتو قرآن قائده دا چه کل او صورت نیر تی ناغهن که دو مشرکی نتو کس من رو آفین. لطانعام که صلو داوینی کاف کې جرد شرک را رستو د ایجر دا مخلوقات پا کاف کے ایجر دا انبیاء ایجر دا اولیاء او مریم کے ایجر دا فرسطو داوین گر جنناتو رد دا نو دا سلو قسم قدی صورت کے راقلی مسیحین ایجر دا ریکان و بندیان و بیانی رد پا خلکو چنیکان و بندیان را مرد بیم عجز فرشتو رت بار خلکو چه فرشتی وی پارسفوی گیرہ رسی بیم رت بجنناتو عجز د جنناتو جننات آجز دی سلورم عجز د سطورو تیرہ سور عبارت کی ندا سلور وارف اکیدی شورت کی راستی اول تنہید دی پر اول آیتون کے پر تنہید کے اثبات و مقاسد و ارباؤو اول توحید لا الحمد لله جل ال اعاده د براو کتا الله تعالی الله اول واحد یو قرض دین کی دین قیاصی تعالی زغائی تو الله لویک الله با حکمت او خبردار خالق در چیزین مالک در چیزین تجنی الله چې جنکه کیږي موږ چه ژوندۍ عالم پار کیږي اپو یہ تا چوریدہ برنا او چہ سیتی برب اللہ میرا بان دے بگون کہ غفار سپوردن دلاله اسو کو زکوایا ز خالق زمالک زمودبرن ملائک و سائید دے اپ حمد تصویر او سو کی کاف انام تصویر کرے اندارو یدان تصویر ز صنع أول إشاء فالحمد لله رب العالمين درم إشاء ده نعم الحمد لله الذي خلقت سماواته الحاجم درم إشاء الحمد لله الذي عند العلائة تو الكتاب نداره أنت صلور مإشاء الحمد لله نمع بسماواته الحمد عجزاء الحمد لله رب العالمين فور مخلوقاته انو کسورت عم که مخلوقاتنا الحمدللہ الذی خلق السماوات و الارض و ما خلقاتنی و اسدیه نو قدرمه اسی کی نعمت عنا الحمدللہ الذی انزل عبذل کتاب کتاب ذنا جلد نو قدرمه اسی کی رب مات سماوات و فلال ذات تو الحمدللہ بار نہیں چاہیے دلاری ذکر کر الحمدللہ و اس غث کی ممکن کی وَاِيْ تَعْفِرَانْ تَعْبَنِي جِمُنْدَ قِامَتْ وَاِيَا بِشَتْ رَابِجِي اَا قَسَمْ مِنِي لِكَ رَابْ مَا سُرَتِي نُسْكِ رَيْدُو چیزا دری دائدی کہ اللّاق تنمت تو ایک قَسَمْ وَرْتَا وَقَدَرَ قُلْ لِي وَرَبِّي سُرَتِي نُسْكِ تَشُّو او دا درم زائده جانت افتر افرانی جائکے افرانی بغبانی قیمت دے تا نو پٹیگی دا اللہ نا مقدار دلگی براون کتا لا آیازو گو نو پٹیگی دا اللہ دا ٹول اللہ دا سرگنجی مگر انلوی مگر دفرائی علم کی دی. کتاب و مبین علم دفرائی لیج دیا حکمت تا قیمت دنیا کے فیر ظالم نوکران ہونی نو سی اماقام مذرینوں کی نظارن گے نو پاک رب و رزت چا دل انبيو چغيوالي دي عامري کړی نو موږ ټول د دنیا کې غل اجر ورنکريشه نو کله قیامت قائم شي له خدای زړه دې سادي شي چاغان بیا وقار له ګولې زانه کړو له غیر قایم ديو ته دي ورته داون دي صراحه کې قائم شي نه ظلم سادي دي دی وژنه امه دې پارا چيني کوکار ته ځنه اجر ور کې ظالم ته سزا بزل بولکی آقل کو تا تیمانی لارا تو توحید الحمدللہ عمل یوکن ایک بیانزلی مسئلی دا قصان تیلو مغفرت تیورو دخلت من اس بات تا قیمت ختم سبی مضمون قدر مضمون قرآن آقا آت سان تکوشیش کئی کتاب کئی زم پایتن کئی نکم زرکون کئی نگل را نا دا قصان اللہ عذاب دے دعواب در ناکھا قران میں انکار کی ابھی آخر اخر زور کیسے علم نہ قرآن ویني کتاب چراوله غلشی دیتل خپل اپنا ویني کتاب لره حق ول حق ویني کتاب دی قرانی متل کی ته پرستو نه غوی وای قران نشیارې الله غی الله او درندلاري د خالص دا زموږونو کې سوتوي او اسباع ته قیامت حاصلات کتاب کو سلولم او یاګه سان چې کاثران دي او کوي تاسو ته اوسه دي چې ज्ञान نرته کوي چې کرے لې چی شي لې چی چې زرا نو بیان کوي تاسو وایي پرای شری دا قسم کیفیت نه ماننه نفسه بهث ماننه کو فاروق تمام اپدیشي کې زورې ګو پالنه درو یا پدې لهونته نه آوره کې چې نن کې پاخره آزاد کې وی اپد زلالي بای څنګه ویږي کې دوی نه دی آ چې دی دامت کې چې کوم الله رسول رسل او رسول یې له بهنه له اسمان آ چې پیدا کې که کوشش مونږ نه وبل دوی زرم کې کې یو بغل دوی په دې زکې دې چې نشي ویار په بندلره چې راز دې ځ الله کتاب تا ختم شو اول توحید دیم قیامت دیم صلاحت کتاب ادم دې شنواله پیغام ورکنده څنګه سرو مونو ختم کړ اوس په دې masala عبد الله خپل ذکر کې نه کړیا عبد الله خپل توحید اوس نه کړیا چې دا خبر په حق ورسوي را او کرمیم داود تا دا پوشتا رو ملابانی اویلو مگرونو تا ای گرونو تابیشی او دا تاعیب نرے را گرزیدن ای والو یا جبالو یا علال جبال ای گرونو والو داود اجماع دا مغروقات تا چه الحمدللہ داودم چقی والے الحمدللہ او دا وحوش بانچگوالی الحمدللہ او مارغان بانپا خلجوالی الحمدللہ دلیل نقلی جانے زکر کیا او نرمکر امون دلعا اسپنی دعوود نو مسخر زم مسخر اویل امون دلتا چکار کو پر قرو کے پر غرو کې زر جڑو اندر رکو کرائے انیک عمل کو دپاہ چی بننے کوئی لدن کیمہ دعوود لما اصبه نرمه کروها او غبا از غره جو رولی پشام دن دا اصبه نرمه اونیو لا او وڑی وڑی کروی او بر یو بلکه ارکولی دا او تا دلال کرو من سلیمان درا بعد سهار داری تلب ده سهار چه کری دیو می اشتو از ماجگر چه کردنی اشت دور تیز بتو موری خیل شام کې به عدالت ختم کې غرمه نو غرنیه صوب له کابل ته راځه او پرسرदाई کې چې شام کې به عدالت ختم کې او آذربایجان تا وته ګرم ملته نو لتا دی راځه چې لور روان کريمي مودل راځي چې د ګګړو صالحې سېرو باد ده سمونه جاګلې قیمتي شېره حضر پیریانونا آغسو چا عمل بے کو مخید دو تو حکم دراب پیریانو مولا مسخر کرو رب دیتو عباد الجن جن کو آلحاوئے منزر سلیمان میں کروڑ ایران دی بولی پراتو آغسو چنا فرمانی باکرا پیریانو دیدینا دحکم زمانا نو بسکون اختال آفزون کے چرے سلیمان حکم بے نور برا حجورو البادی پریانو سوریمان لرآشق وقیو من محارید دخلونا محراب دار جن و تماثیر تمثال حدیث کرا حدیث کرتا موئی نفست و فاخر تمثال او تماثیر لور قلع دانا چه تمثال دمثل نوئی یعنی پشان درور قلع دانا چه تصایو یو چه حرامی نویشا حرامی تماثيل محاريب قله اتماثيل لولې درګاونو اجور وې جنالا کاسي پسندو جنو اکټه مزبوتی د لوګي نو پريان کوم مسخرو سو تر کارانو او سو کولالان نو تاسو درګاینو کولالانونیور اسو کس به او عمل کوئی ادا یو دروازه تعال تا وی دا رای الکتی دې باندې زمانہ شکر گزار ایز در انبیو ختم شه دا انبیانو درواره سیند زکه چې دې انبیانو په پیرم پاشانم دا سر دا دې دروازه سیند چې نو انبیای دې ترکرې رتاوي چې نا بعد انبیان بادشاہ وايي نو مسافر نو دا یې کوي چې دا مسافر اگر بچان ام بیاو زقر نور خدونو سفر دي ا تذکیر جناتو نو غلا اچلارم په د باندې مړ نو فون کوم دې لرا په مرز باندې سو مگر وینونو په روان ځای ده حضرت داو تغایرو بیت المقدس نه اله نو داو د رسول الله صلوات والسلام بیت المقدس کې وهته زمونږه په ځي وهته نو چې موږ دېنه دعا غوښتو الله زموږ د دینه راکړته ام کې حضرت عمر جماع پرنو نو چار چا په کورونه واه واست بیا کور د عباس رضی الله تعالی کو نو غیره واست چې قیمت وایا او چې قیمت نه وای نو په موږ دینه کې فقشار هغه دلر کړ نو عباس به نه قیمت ومان کوو دنو او څو نو چې ماري جماعت جوړون زوی پزوروان ته متاپایلی ځای نو ابا sortes وي چې ما سره شریعت ته ته کور څنګه کورانی زما او به یې نقاب تلړ زکه تورات عالمو چې دمو شریعت دي حضرت ماري دین کورای کوي نه قیمته اصلي نو پزور لرون جماعت تنګ دي ابا څینو ور کوم او به یې ما سره غوډه کېستنیشته البته دا قانون کی دابنی دا. او فیصله ده چې تعالی اسلام تعالی بیت المقرس جوکا نو جاوه جوړو ننور کونې په بایو وستا او یو غریب يهودي کور هغه نه خرڅونو په دورې نو الله حضرت او ته زما د غریب بندر کور دی رنک هماره کور جوړه ساره نه پوره کیده دا. داو ځان نه نه تهان پوره کیو داو عليه السلام دې لازم دا لازمات دې نه پداه کدا نو عباس بیا حضرت عمره ورش نو خپل په زور نو عباس اور توی ناخلی په زور یاو حضرت عمره ما ستاپور نه له تو سره چې زمو کوګو او دیګا خپل نه له هغه بیا په دای کې دا نو عباس کوګو درین پر نه له په ورناله کې وودا نو زه کومه ته وي او څه پني شي نه په مازه फायर فار دانګير داوود عليه السلام سليمان کله ابادې کو نو زه دوه کالو ابادې پاتل نو فرشتې زموته پوسکي ان کې تا وقت پورا شو کوار کې الله د نورو مدرکي نو سليمان عليه السلام یې دنیا نه د پکار وما سرتا غم نه مړو شم بیت المقدس هو پاج شین الله عینا نفاطی کی حکم یو څو د شيشي کوټه جوړه اپو قانون وته کی روجه دا خبروم وا ادای دوا اچالو کو د شيشي کوټه جوړه کی زده نه کیګا اما سر به خبرې نو کوي نو غدن نشو هم سوی نیول هټه کې پېکې پد ساتنه الله پریا شو کوته چې حضرت لار دې مش پاړې دي کار شروع کړو ته یې بلنه دې زه درته دل نه پاړې دي اګه سره یې نينو اګه یو پامل موادل چې موږ هم تل غوې په یو کوم طرف نه چې آ نوکو أنا نو پاړې طرف ته ويسټ لري زهران دې حدیث او کلم مرو زهران مرو زهران ورته څه کوي جدار بمشران بایناسو نو کول که فیصله کوله چې تر کومه ونه هري نو زئی چې زو چرته دې په خپل مخه وځوش نو چې جامو شامت نو غشانتل له اګه جامو کې ننته نو لمر ننته له اګه جامو مښه تر مښه تلره اګه جامو نسر تل نو مسر تلړم نو میمر زاران دیاران باندې دی یزدشي نه دا سلیمان علیہ السلام خود ادھا یا همشوشپار نو کال کې غباده مکمل پا او کال که وینا امساو خدا نو قرآن ذکر کری دا پریانو لاعلمی چی واقعی دایر نا پوئی گی صدیا اصوائی پاریانو ما ماغانو زمولا اغوٹا راکا دا ما دا مردنو دا دا مردن پا دایر نا پوئی گی سلیمان تا گوی بلمما قرر مركلہ جوغری جسیم دسلیمان نو کارشوپریان تپید پغہ دنګ منو تلک پازا فرون کی تبین باپ تفعول لازمی متعدی دوار راجی ما لازمی معنی وک کارشوپریان خلقوتا کدی پغہ کوی وی یا کارشوپریانو دامل کمن پوی دپغہ نو دنګ منو تلک پازا فرون کی کې که متاذی کې دريان او د قرآن سرګنته ایز جن نوکه ایز جن انبیات ارشو دا ټول څه رادوشه دليعنا کریم شو اورت په وجیکین انبیای ایز جناتاجزی او ستفری جنوی شته سواله شته تدروه دغه ځان زووین او د پاره زبا په زنه لیکنه غا سبا او مشورت مملکت تا امن اغا تبا بحجی تیشیوی یور صار بس بادشاہان یور پسی ازور عبادت پا دنیا کې اتیا زلیو سمانین ان اخلاق اغا ملک اتیا زلیو اندار تول ملک قس دو دائش شرے یور کمیونس تا امن ادرین او ست انا عرب و قبضه کرده وقع دا تول لوی خلقون او دا قهطان اغا زامن دول سیادی گی دا اغا پر یارب یا سرے رازی یا جب اغا دو دی ملکی اشتاقیت تے دا پارز باب پر زین لے کے نخی بابون او دخی طرف ناو دست طرف یا نسمان ام ملک توڑا باد جنتان یا انیمین او باغونو ستاره فرغستره همون کی ابالی رسول مولا بادی او یلی شو دایتا رزق پر او شکردار الله او کای دا کل له پاس وطن پاک عرب دغه انکه نو مخوارو دال الله حکم نا نو لیدوم پري بلندي اگر بند دا ارين دغه کنيند دسباد غرور ترمند رمدم کیا با شو نواغا دیم دا سبا دیم سوز و رکال مخی دا نبی عزیسلام نا دا اوز دیم داوی نکل دیم دا بروز ما داگی دیم نقشا راه کلی ما داگی طور که لیو چه دری سو فٹه بودو او سکم دو سو فٹه دنگو او داگی ٹوٹی مخیر دیم اگا زوندوان آچای چی پیپک کری یو پا کداو چې دا دور ہوگو دینگ ادور ادنگ نو دج مقوارو نو ملے گا پلیبانی سیلاب دا آرم آرم اگا کن دا یا آبان اگا میوش دا اوسو قضرج اوسو سلی نمو موریخین لکی دا نیک سلیو چی کل آغا ملکی بدعملی شورو شوا نو آگا دا عملک تبا کی نو جیداد اخرسک او ازم بر کیا اور تیوری دا عملک تبایر ملاقه دا جوړارو نو تواړه روان شو مځینه کې به پاتې او صدا زړای شړتوي اهدر مالدار چې ټول کیساو په سر دغه دلان او دا نه اچار دي چې کلی رمضان دی ګرګل دي شېم له کو بعد انا ملکون عظیمون اما نه پز با او با څنګه پیغمبر را اوري نبیون لا را قصف الحرامي الله د پیغمبر پیدا کی او غو د حرم عزت کی متاي گھر ټکوونو ناشي او من يلقاه يبلغه سلامي کلچ پیدا شو نو دیم زالو پي او کتاو پنځل کې سو پات دي زمو سلام ورته رسولي سوار از بادشهان تا بابیم تیرشو نوری بادشهان تیرشو خواه اخبار تیر کمی زمانی مو ناغه ملک عبادو ناغه مخوارو در لحه در کتاب نا در لحه دیدن نا ناغه بند رخلاس کرد او بدل میورکو دیدارا پیوز دارو باغونو دارو طرفونو سمیورکو باغونو حامدان در خوراک ترو زواته آغا خب آغونا دمئو آغا میں بدل کھا او تریو می پیدا تو تروی کرکنی ملکی و جار شی نو کرکنی پیدا شی دا بیر پزمو کی خوری جاری کھای نو دا تروی کرکنی آغا ذرمی اکتو دیلا باقو باغونا زوات او کلن خاندان لخوراک خامتن بدمازار خامتن تریو بدمازار و اصلین او جاری اوشین و, و اصلین غذر اصدشه دی جارن لگونا غذ امیسا پا خوش رکی تلیت اوچتی نو غذ پیدا شد او غمارتی سنتره همگور اغا باگی تیرا را کم امیره که رتوبتی و گئی ناغذ حبوب پا زی پیدا کی ار کم امیره که خوش گئی ناغ خوش زی پیدا کی در بیر طبیعت پشتے دارنگے در کروس کی دا گونڈ گونڈ پا گرون کے پیدا توی گونڈ گونڈ گونڈ گونڈ گونڈ گرگوری ورطوائی دلی طبیعت پشتے دارنگے غزب اب ادلنکا پیوز باغن اللہی خاندان نو خوراک بدمہ دے و اصلن ارامی رو پیدا میں وشین اسا شید جا رکونا دا جدا میوارکرا پس په با آیچی گفری ورکو اسا دانوارکو مگر منکی لینو تا اگر دولمیو پا میند دایی که دیمن والاو پا میند دا کولا آیچی خیر نفکی چولیو کلی سرگن سرگن مرات دین شام دی شام او دیمن دیمیاشی نزیاد سفر دی دا تول ملک بیاسه آباد کریشی دا ملک بیشی سکو آباد کریو ګړي زائر زدلنه مردان تروان شه نوстаў اوذرسي انتر مردانه اواز وکي نو دا کرے بوي دا کي اوګن بلې په ساه قدرګر نو کور نه کوي نو اړ کوي نو قدرګر نو مخه کوکای نغه نو ګورل نو نوکای نو ګنداکای نو نغه نباس کوي دامدار نومه به کرے جوړ شه کوټی دی نلارې نمک دی دی څوې نلارې نمک دی دامل الله دا شهباد یا دامل خوش کو زبرش په توري نه راتنم ټومټانګي باندې لاله پازمانه کینی یو شپه راو ان شو انو ګیدان واپسیش دمان کای نه والله رم کې وای وې کورو ما سره بلات الله خدا نو ترانباله زره علم دا اما با اللہ تو خوضولا چرومی نیچی نو نیدی آئی را تینو شو او سی ذکر لکر تیرے گم نظم آغا وقیات چی چی اپ رای ملک کوٹنو وابندنو او دا ملک دا تی بنجرو تا سنگ عبادتا نو تر جانگی ری نو خار ازا نو تول عبادی دا عباد ملک نخدائی چی آسو پا قل جیدار کے کوٹا واچیں حبارتر او جی دا یا غملک دمهشته منظر مې یاد کړه اگر دونی پمنځ دی کې پمنځ کړه چې خیر په کې ټوله شام خري سرګن سرګن وړاندې کوي مې په دې کې تل چې دې کې له سر کړه مې تراره 200 کړه مې زای کې لاندې نو سره کړه مې شمیرې ай چې زای وګدين بیا نه شي مېرې نو دې په فقالوا بعمالهم احن. عملونه بعد شروع کړو ربا لریوای کې پویند سفر زموږ کې سفر لری اړیننس کوونی سورې نه او کې سورې وبينه سفر لړنی نه فائدې عمل تبا کې حضرت یو توضان نومي ګردول دیلادار نن تاسو خبرې تاریخ نن تاسو دا ری خبرې کوي نه راته ایسه اګره مې کړو غره غره تاکي فېکنه دي د هارو کلک تابعدار چې سپرفې تهه تابعداري هتا چې کریستیانو موږ په دای کې شیطان خپل ګمان د شیطان ګمان دا چې به ګمرا کوم نو ګمراه کړ د شیطان خپل ګمان یې چې موږ نو روان چې شیطان پښه مگر یو ډېر مومینان انو شیطان لاره په باندې زور صدور اینو ما نریب آخرت داویتانا چی پشکی دا آخرت ملگ امتحان لگولو عرفتا پا هرشی دنگابان اوس عجد در انبیاء تیر شر رد على المشتیکین بالعباد صالحین او عجد در جنات تیر رد مشتیکین بالجن اوس عجد در خلشتو و اګهسان د ګومان کې کوی به دا الله مددګاران هغه تاسو خلک به کوی چې دا مددګار دي نو هغه توګه نه ورسته واګه دې د میتار ده لري براون کتا انشته دې درا په اسمان موږ کې برخه دا الله تعالی انشته الله الله دې نه مو امین افاده نو سي فلا صالح دې الله تا مگر آجا که اجازه کی غلرا سره چې چانه واری نو غیاوز سره رو کایونو نو صوفی سره خدای چانه واری کې غا مالک نو مالک ته یو ها کا ندالاری بنټر لا ایملیکونا ام اسکا ذره تن فی سماوات فلا فی و اجدار ندی ذری برن براون کتا مالک اندی دین سره د اړخانه غواړي چې مالک نه دی لیکن د شریک دی مالک سلام مالک سره شرکت شي نو دیم را دی وک او ما له فی ما انشته دې نه کار باندېانو لرا د پرشتور لرا پسمنه د جبره خاص ټول د حقیقته نه دی الله او نيشه ما بر برخه سره خواله مالک نه غواړي یا د اړخانه غواړي جبره باي برخه را نو اللہوی ما سرے برخاننا اسمان کشتے نز مکا دواللڑا درہم سرے داوچانا غواری چه مالک امی ایک برخان نی فو مالک سرے انداد کری مالک کی باق جو رون دور سرے انداد کرے نو اس دیرہ کلیشی مالک بدنی دنی فو مالہوک من هم من زوئیر انشتی اللہ مخلوقات نسوکمائن کہ ما سرے انداد کرے درہم سلام علیکم داو جنا غواړی سلام علیکم نده به هوالم نده ما ویلم نده حضور کبل مالک کتن ورغی دغه څه کئ نو مالک کتن ورغی نو دا څلورم وای ودا تن فوشفات اپجن سي اوستو وکړه انا بره سي چې زو ته جراتو کوم اياد وکوم قیامت انا اولو زړوندې سره دې د پلاسي درخواست وکم زړوندې سره دې چې د الله په دربار کې بسر کېلم نو ما ته وویل کی یا محمدو ارفع راس محمد سر پور سلتو سلطه او شفا او هغه چې زغالي درکول شي شفاعت جوړو کا شفاعت منورول شي نو چې بابا شفاعت پیغمبر نومه کیږي انا اول ميه فا صحیح قبر که مالا اخلاسه ای خواهی کی یو در دعا آقا جزید اخیط عبادت توی ای زامات ابن آدم این قطع عاملی ہو ادم چه مرشن و عمل ختم شد نو کتو ای دعا کوی نو دعا خواهی عبادت تی او کولی نیشی او کتو اخلاسه ای کهی لالا نو آو با قیمت چی تیجی او قیمت کی برمده در خلاصی درخواست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی نو در سلور د مالکان میں دی اصدار میں دی معامل میں دی غسرہ بننے کے لیگی نفرمت دونم آغاز آیات جپاگی کے مشرک تے صرف وارد راضی بن کریگی آغاز سورت ذکر کر آغاز ختم کر وَلَا تَنْفَحُ الشَّفَاعَةُ اَفَاِدَنَا لَا سَحِي الشَّفَاعَةُ اللَّهَ تَقَا اِلَّا لِمَنْ اَذِنَا لَهُ لَمَنْ نَمَرَا ادلہون مرادن شفی مگر آشفی کی ادلہت اجازتو کی نو اجازت وقت لگی خیامت کی ما سورت انعام کی امدامانی کرے الا مگر شفاعت آتا چیزورت اجازتو کام یو دمن مراد شفی ادلہون مراد مشفور مانا ادلہ شفاعت مگر آشفاعت کن کی اجازت و شید پارد مشروع جد دے مومن دے و پا سبب دو گناہ جہنم بوزم اکسل دے شفاق کی نزی پیزم انا آخر اجازت و شید دا اول نمرات شفید دے دے ممرات مشروع دے مانا دے اکسل افایدن ارسائی شفاق اللہ تقا اللہ علی من مگر داگا مشروع داگا حجز اجازت و شید پارد شفاق نیو شرط ازن ادیم شرط سرع دعا کی تاثر استیو و رضی اللہ قولات اللہ تپسند شوئی دی خبرات پیمان سلید دعا ادیم چیز شفی فیصلہ شید انہا دعا پا قیمت کی خیاب نیشتی رئی تو قبر کی دعا پا قبر کی خنو اجازت تولتا شرح لی نا خطا قطر رچدہ مال را را لی پیمان بانی آنه دا مقبور دا قبر والا فیصلو شوی دا متسنگ ہوئے شیخ الاسلام منی تیمیان فی تاوامی سیئے کہ سفر ستاونا ولکر حکیلی گئی کہ او صحیح قبر تقضی و دین نیت چی زمان دعا عالت قبلی گی فقط کفرب اتفاق المسلمی گی تول مسلمانان دا, دا کافر وائید و دین چاکلات مشتے دو تاک ونذو الذين وآتا رمضان يكاشان يغمان کو کوئی مدد داران غیر امدد کوي علاوه یی یغمان په کوئی پدای مدد داران بيد الله نه وقدار ندی زمتا صدرې بره کتا اوی ملکان ندی تاسو صدر کی دین ومالهم انشریلاک وزی اسمان مکر که پسیسی سی که برخا اللہ وی ما برخا نلو گئی چه درطباد دیمه داری تبی اتوائی چه دیمه دار دی دعا وما لهم من من ضعیر انشتی اللہ وراد دین معاوین چه خلاس را انداز کره دره افایدن را سی خلاس را ده چا اللہ دقا اللہ مگذار جا چه اللہ علی جارتو کی اجارت بکی قبل سرا اجارت بکی حرا دا حتى فوز يا متسلم ما قبل ما قبل کې نیکان بنديان کې شو أما قبل کې فرشتين تیر شي الذي نزامتم هم ته یې کې غم مزوم د دې فرشتې تاسو په ګومان کوئ کې فرشتين كلا شي دا متصل ما قبل, قبل, قبل, قبل کران ترا انتظار کوي اذن ترا بغیر د اذن نه نشی کولې شو تر دې چې لريشي د دې نه انتظار کوي د الله د اذن فرشته نه کان منځان هتاکه چې لريشي د دې نه يره يره سمانات چې پرم تو سجاتا کو لکه استاد مکه یو سړی مروبي چې خبر نه شو کنه غصہ وکي او کاروي الګر که سپوز کې نوکا نو دزرن ایر در شا دانی جو انتظار کوي او دا منتظرین تراغیر پوری پیاری جو خواہ ہوتے جازگی حتی کئی چیلی چید دین ایر آخ یرد صرف د دی خبری چلی جرد نرکڑے نو قایو نو آئی دانی فرشتے برنو تا اللہ سوئے نو برنے اللہ قرح حکم بیانتا الحق رب مساله دي انت او د دې معنا طيب يوم يوم الريح والملائكه صفن صورتي نه باقي اخل کړی یا کار چوبه دي کی جبې مين فرشتي صف, صف لا يتكلمون قبرونه کې دي الا من ادنه له الرحمن مدد ارضه قبر کې چې الله او تو ايو اي سو اي وقال سوا با ا اص واي سو ابوي یل شه باعث کینو د موحدینو وکي دا, دا. چاہتا قبل سرنے لگی. ولا چاونه کوي چې مشکې نه ماندی دا دا خلکو باندې شکال داغله چې آتا ماکاول سره نه لګي تر هغه دې غړي چې دې زنه یاله لوشي ایا د تور څوشي جوای جو څو اي ولا تن لا شو الله رسول دې الله دغا ا الله مگروا چا تھا سوال کی جلو کی تنرمان بادشاہ حتا اده چپی بے مزوئے چپی ترای جلی شي ذرولی نه یارا اجازه ترته نو قالو وایل انی خرب الله سوے رلهم تجرتک اومون برشتیا وای من کیا سوچ وہی دی نیون شبات کو فزان کلین قالو وایلاندی نی الله سووی الله تا ته جرت کرے نو وی الله حق وے دا اشتی خبره کی مشرک ل شفاعت مو کوي نیک ل وکوی نو الله لوی دے اس زجر اور کین دای وای دبابات مبارکتمان راغله واسو کجر کای دبرنال کطا نو الله من یا تاسو پیدایتی اپذال علی مبین دا مجارات الخشم وای اینا رسل علی اذن ګرره انا لا اذن و یا کن فی ظلال مبین او پمانه د وراجی سی پره خپل کتاب کې دا ابو لسد دوالی اغا شاعت دې ذکر کوي ابو لسد دوالی دغه او همیشه یا سو یا ابو دا تعجب او بازه او بلصد اغیقی بیر دیتی اوکرا از ابو علصد استاز شاگرد و یاہیبنی آمود از شاگرد و خلید امی حمد از شاگرد سی بوئے دا سر سرر نو سی بوئے ہمیشہ کھن کتاب کې دو دو استاز دو استاز دا بلصد دو ذکر کئی چه واغ کو مانا دا او را او کلا مانا خود واغ يقولو الارض دلون بنو قشير كوالا الدهر ما تنسي عليا بنو قشير خوارجو نعاقل صوت تبعي لا تعصفه ما جوهر کرده ام اشاء عليا ده دقا غي اهل دشمنان نعاقل صوت بنو امن النبي واقعو احب الناس كلهو اليا ما تدرو به مزيا دون بان يك حبو رشتنو سیبو ولا ت بمفتين ان كان غيا قدا رشوی نو ما حق ورچیا او قطانین کتور ته گمراه نو اره کدا نه چی گمراه دې ته مجارات ان و یا څوګر د ورکی له باران او مكينا تاسو یا پیدا دی عبد الله ال موین مو شکیل ګل الله علامه تي ان فی الشفاعه تایه قران کی سلیلی زایا شنته دروي کما نشان ور کړی دی بیرای ته وګوره الله ونی فطره سورې دی ډیر وګوره الله ونی شکل سورې دی سلیلی زای د ما سره راوړی دا وریدا جرد د شرک جرد دا چه ده سوال اللح قطع نورده اوز جرد شرک بیاندار ده زمدار ده ده چه سو خلاسه نو خلاس کو دشه زمدار ده مانیونه لمنسطاده اوها تپوز ونو تلیشه ده شنا چه مونجرمو که انا با من تپوز ونو تلیشو جتاز کهوئی کهوئی چه سکوئی اوها اوها ونوکی پمیزم که پورا اللح فیسلکون که ده پوها منگ مسئلہ بیان کا چین سے اخلاص ہوں کہ مالکان نے دی حصدار نے دی معاون نے دی اسوال زمدار میں دی کردو لی او الزجر بشک مطالبات او خیمت آکسان چول گلتا صدر اللہ صلی زداران کاللہ نے دی اصوتا صلی گولی قل سنگوم صلی راک پیویلی نمی واق لئی دته حکمت ما ته کم کم ویښه راځي په بلکه الله غاريب حکمت واله دی زجر به شیر ختم شو نو اوسه سهاله ان دې غلم تعالا مګرام خلق دغه یو زیر موه کې مون کولا يرنمون کولا کنه سره خلق نو پويږي شرک او اسبات ختم شو اسبات ته قامت دا سره او اصول ذکر کړي اوای دې کله وېدا واه دا چېستونی وای دا صور وعده دا دهولده رصو بانه شهی دینه او رب انا بمکی شهی رب ساعتن جسترگی رب اووهی قصد ذجر بنکاری القرآن دا صور ورمقاسه دکر کئی اووهی دی اوهی کافران یقینکون کلی قرآن نپاهشی چه مکی دینا دی اترازین جی داگئی بیانوشو قصد بیعت اقی اکوین دالمان خدرلنشوی رب سخا او تاسو به کی بار دې باز خبره اباجاي بازه با باز تا خبره کوي اباجاي وايي بتا دې دار کمزوري آ کلکټا چې متبرو سموي کنه تاسو نوو ویمان دا وړو راځم شي کې او خځه نو بويا سسان چې متبرو کمزوري ته منبل وي دیما نه موږ پداینه <سا> چې والا تاسو برګوی مجرمان خپل به مانوي نو دوی هغه څنګه شو مؤمن 아무توارو تا زمانه یې گمراه کړی مگر له فرېد زمانه یې زمانه وجود نه ولې خدای چې موجود وي په دې زمانہ کې چې شو غل له کله نوته اغه باندې درسې نوته دې دیوالو هغهسته چې څنګه دې نشه راستې دا ویږي چې حتی نه ویلي نو زماني یې ویلي نو خبرې نه کوي بلکې فرېز زماني د شپه ودی مونږ ته نه کوي وا چې مونږ خپل ګوپا الله اوغه د الله ورنیت فلاته جوړي مونږ ته زماني زمانه خبر نشي کوله چې وی او بگزم تو کنہ پسٹنو زکافر اکے او بیلیشی سوزانی چیر کورے مگر آئی چیر کور بیاغ حرسالت انہی دلیگلی مگر اسکلی کی اراؤنکے مگر ویبا مالدار ہو کالا ویبا ہمیشا مالدار بدای بیمانو ویبا مالدار ہو مگا پاہش بانے چلگری شوی پارے انکار کاؤ او بیلی مالدار ہو مگیو در کمالا پاولات د موږ د خدای دشمنان وې نو خدای به زموږ مال دولت ولرکو یو تاسو به را کومنګه د خدای دشمنان وې نو خدای به زموږ مال زال کړيږي او به مأمدارو چې موږ په شپه نه چيليږي شوي پاره نن مونږ او به مأمدارو موږ دې رو په ماله په مانگ دو قرائه محبوبانی او که قرائه دشمنام او مانگ دو رو خوش آره او لراو کوری دو های اعتراض دا همیشه کی نیچه دو اعتراض او سگن دا همیشه وی که دا ولی نیرنو لنگر بی چره در قسم دا وی دا خوائده که درجی والی چه لنگری چره گی کنه لنگری خواسین چره گی کنه ادادور شیخان میخان पर अंगर कीचे सूटी कई निदा से कई को अजी जे करना दापो जी आजी करना